Beijing den 15 mars Kära mamma och pappa Tack för presenten som jag fick precis på min födelsedag Jag tycker mycket om den Jag mår bra och jag får fler och fler vänner här i Kina Jag skickar ett foto på mig och mina vänner Det är från min födelsedag Tjejen som sitter bredvid mig heter Emma Hon är min tidigare rumskamrat som jag har berättat om förut den kinesiska killen heter Li Wei. Han studerar svenska med Annika som lärare här. Killen som står bakom mig är Ken. Han är en amerikansk-svensk kille och arbetar i Beijing. Han är rolig. Ja, en ny termin har börjat och jag har fler lektioner. Dessutom måste jag tänka på min uppsats. Det blir inte lätt. Hur är det med er? Bor farmor fortfarande hos er. Hälsa henne. Jag kommer att ringa snart. En stor kram från Lisa. P.S. Ulla åker tillbaka på torsdag. Kan ni hämta henne på flygplatsen? Hon har köpt så många saker. D.S.